Das ist nicht wichtig. Reden darf man auf ihr, sie sind Ministerin. Einer hat der Heeres ich schau, ich schau, von Zweiten. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue, ich schaue.